من يهده الله Yuslih lakum a'amalakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawza'n azimah. Alhamdulillahillazhi bin i'matihi tatimu wa assalihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan, wa hayyilana min amrina rashadah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Alhamdulillah syukur pada Allah Azza wa Jal Kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan Dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni Menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar Karangan Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabid Rahimahullahu Ta'ala Dan sambungan kita yang terakhir Sebelum daripada Ramadan lagi Kita berhenti pada 15 hari bulan 3 Iaitu pada muka surat 21 Pada perbahasan secara umum Rukun-rukun iman Iaitu pada adanya neraka Muka surat 21 dan perbahasan kita pada malam ni, dia bersambung apa yang disebut permulaannya pada muka surat yang ke-16 Iaitu beriman dengan Allah merangkumi beberapa perkara Cuma secara umumnya penulis rahimahullahu ta'ala Dia nak sebutkan pada kita secara ijmal ataupun secara umum Apa yang terkandung ataupun terdapat dalam rukun iman dan ianya ialah satu benda yang semua orang Islam tahu. Maknanya ianya maklumat basic lah rukun Islam dan rukun iman ni bermula dengan beriman kepada Allah sampailah beriman kepada qada dan qadar. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dan itu ialah bertitik tolak daripada satu hadis yang panjang. Hadis tu diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan juga diletakkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia hadis 40 hadis yang kedua yang disebut dengan nama hadis jibril iaitu soalan-soalan jibril alaihi salam datang menyerupai manusia bersoal jawab dengan nabi beberapa soalan antara soalan yang ditanya oleh jibril alaihi salam pada nabi ni ialah mal iman apa itu iman maka jawab nabi antu minabilah wa malaikatihi wa kitabih wa rasulihi tu sebahagian daripada jawapan-jawapan nabi iaitu iman itu ialah percaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla beriman kepada para malaikat seterusnya dan seterusnya okay. dan kita malam ni sambungan muka surat 21 tu ialah pada perbahasan adanya neraka jadi kita baca dulu apa yang apa yang terdapat dalam muka surat 21 tu Hendaklah beriman bahawa Allah menciptakan neraka sebagai tempat balasan mereka yang kufur dan ingkar. Allah berfirman, "Wattaqun-narallati uiddat lilkafirin" dan perihal dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat yang ke-131. Kesimpulannya kesemua butiran akidah ini Hendaklah benar-benar diyakini Kerana ia adalah sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Setiap orang wajib mempercayainya Bagi menentukan dirinya sebagai seorang mukmin atau tidak okay. Jadi ini kesimpulan akhir Apa yang diletakkan oleh Al-Imam Abu Hanifah Dalam buku kita ni dia bermula pada muka surat yang ke-16 Terima Iaitu beriman kepada Allah Merangkumi tiga perkara Muka surat 16 kalau kita undur tengok sikit Dia ada letak tiga poin di bawah beriman pada Allah Azza wa Jal Iaitu beriktikat bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini Mentakbir, mengaturkannya, memberi rezeki kepada semua penghuninya Mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan Melainkan Allah Itu iktikat yang pertama Iktikat yang kedua bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah Melainkan Allah Dengan makna Tidak ada yang layak dan berhak Untuk diibadahi Melainkan Allah Azza wa Jal Tidak ada pihak lain yang layak diibadahi Diibadati ataupun diibadahi ini maksudnya apa? Dihina diri kita depan benda tu Kita buat satu ritual Kita rendahkan diri kita Kita angkat benda yang kita sembah itu maksud peribadatan dari segi bahasa Maknanya tidak ada benda yang boleh kita rendah diri di hadapannya Melainkan Allah Azza wa Perbuatan musyrikin Mekah Yang merendahkan diri di hadapan berhala Berhala tu boleh jadi ukiran-ukiran patung Berhala tu boleh jadi lakaran-lakaran lukisan Berhala tu boleh jadi pokok kayu Berhala tu boleh jadi kuburan-kuburan orang-orang yang telah mati lama Orang-orang yang hebat itu semua benda yang tidak boleh diibadati padanya. Berdasarkan apa yang kita selalu sebut, bila mana kita salat, ia kena abduwa, ia kena Hanya kepada engkau kami beribadah. Maknanya kita menafikan kebolehan beribadah pada semua benda kecuali Tuhan. Jadi itu bahagian yang kedua. Yang ketiga muka surat 17 kata uh, pentarjemah kita ni. Beriktiqat bahawa Allah memiliki sifat-sifat keagungan Sifat paling agung pada Allah Paling sempurna pada Allah Dan yang paling layak ada sifat itu pun Allah Azza wa Ini tiga komponen utama untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal okay. Kemudian yang kedua Beriman pada malaikat Muka surat tu jublah lagi yang bawah tu Dia dahulukan beriman pada malaikat Lepas pada tu dia timbulkan persoalan Kenapa beriman pada malaikat disebut dulu Sebelum beriman kepada kitab dan rasul Kerana susunan oleh imam Abu Hanifah ni Dia nak kata Malaikat ni lah Pengantara maklumat Di antara Allah Ta'ala Dengan rasulnya Malaikat-malaikat ni akan jadi pengantara Dia akan bagi maklumat-maklumat Dia akan turunkan wahyu Dia yang tolong bacakan Wahyu Kepada para nabi dan juga para rasul Kemudian beriman pada kitab Kemudian beriman pada para Rasul. Beriman pada kitab tu merangkumilah suhuf. Suhuf tidak ada pada zaman sekarang. Empat kitab utama dan suhuf pada para Nabi tertentu. Dan beriman pada para Rasul dan para Nabi. Termasuk yang diketahui namanya dan yang tak diketahui namanya. Yang diketahui namanya ialah dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Yang tak diketahui lebih daripada itu Kita beriman dengan kewujudannya. Kita beriman dengan adanya para Nabi dan Rasul walaupun tak diketahui namanya. Dan seterusnya ialah beriman dengan kebangkitan. Ini muka 19. Beriman dengan kebangkitan selepas mati, ketentuan baik dan buruk, perhitungan timbangan syurga. Ha, itu bahagian pada rukun iman. Dan yang terakhir pada malam ini, muka 21 itu ialah beriman kepada adanya neraka. Ini semua benda-benda yang disebut sebagai rukun iman. Yang mana rukun iman tu ada yang kita boleh perasan. Benda tu ada. Wujud. Contohnya kitab. Al-Quran. Dan ada benda-benda yang kita kena beriman tu. Benda yang tak nampak. Tak nampak dengan sebab dah mati. Macam para nabi, para rasul. Tak nampak dengan sebab kita tiada kebolehan untuk melihatnya. Iaitu para malaikat. Dan tak nampak sebab benda tu luar daripada akal kita. Iaitu pengurusan. Pengurusan. Buruk baik ketentuan takdir Ni kita tak tahu Dan benda tu belum sampai masa untuk kita lihat Iaitu syurga dan neraka Ini semua benda-benda yang duduk dalam Rukun iman Cuma pada zaman sekarang ni Pada zaman kita ni Yang ada hanyalah Al-Quran Yang boleh kita tilik Boleh kita teliti Boleh kita kaji Yang lain-lain tu dia luar pada kemampuan akal Macam saya sebut tadilah Nak cari Nabi Rasul Memang tak ada pada zaman sekarang Yang ada pun yang palsu je okay. Nak cari Yang kata apa Malaikat pun tak ada Sebab Dia bukan makhluk Yang kita dibenarkan Untuk akses dengan dia Melainkan dia menyerupai iman usia Itu pun Kita tidak ada orang yang boleh kata Itu malaikat yang menyerupai iman usia ha, Itu benda yang kita kena tahu Dan benda yang kita kena Clear Untuk bab rukun iman Syurga neraka Ada Ada tapi tak dapat dilihat lagi Sebab belum berlaku lagi Hari kebangkitan okay. Dan juga beriman pada Allah Ta'ala tu sendiri Yang paling utama Iaitu Tuhan yang kita percaya wujudnya Tuhan yang mengurus takbir urusan kita semua Tapi tak dapat dilihat dengan panca indera kita Ini semua disebut perbahasan rukun iman Saya bagi bahasa mudah Rukun iman ialah benda yang kita kena percaya Kalau kita tak percaya Keimanan kita diragui Maknanya daripada beberapa komponen tu, daripada beriman kepada Allah Ta'ala, sampailah kepada kadar baik dan buruk, ada satu bahagian yang kita tak percaya, dia sudah mampu mencacatkan iman kita. Dalam erti kata lain, memasukkan kita dalam kumpulan bukan orang beriman, kalau kita tak percaya satu bahagian. Kena percaya semua sekali. Dan segala keraguan yang datang, terhadap rukun iman yang enam ini, perlu segera kita ubati dengan kita dapatkan jawapan yang yang clear maknanya kalau ada datang syubuhat syubuhat ni masuk di apa dalam bahasa Melayu? kesamaran orang datangkan kepada kita satu argument yang boleh mengganggu gugat kita nak percaya tak percaya benda tu itu dia panggil syubuhat okay. datang saja benda tu dalam bab keimanan kita kena clear kita tak boleh biar sebab biar tu dia akan pergi kepada problem kedua, ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ialah bab rukun iman secara ijmal yang disebut oleh Ali imam Abu Hanifah. Sekarang kita nak masuk keesaan Allah Azza wajalla muka surat 21. Matan Arab dia tu ada sikit. kita tengok. Wallahu ta'ala wahidun la min tariqil 'adad walakin min tariq annahu la syarika lahu. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ Terjemahan dia muka suat 22 Dia kata وَاللَّهُ Taala وَاحِدٌ Allah Ta'ala itu satu وَاحِدٌ dengan makna Tunggal Dengan makna satu Tidak menerima pasangan Dia tunggal Kemudian kata Ali Imam Abu Hanifah La min tariqil adad Tunggalnya Allah Ta'ala itu bukan dari segi bilangan Maknanya Allah Ta'ala itu tidak boleh dibilang ia Sebab dia memang tunggal Dia bukan satu benda yang kita boleh bilang Satu, dua, tiga tak boleh Sebab sifat dia uncountable Kita tak boleh bilang Sebab dia memang keesaan dia macam tu Okay Walakin min tariq annahu la syarika lahu akan tetapi esanya Allah Taala itu dari segi tiada sekutu baginya la syarik iaitu tidak ada satu kuasa yang sama taraf dengan dia ataupun kuasa tu dia bawah sikit pada kuasa Allah Taala Allah Taala akan tumpang kuasa dia kalau Allah Taala tak sempat nak buat urusan lain tu maksud syarik yang dibuat oleh orang-orang Arab Jahiliyah pada zaman Nabi itu Mereka wujudkan perantaraan Yang dinamakan dengan nama Berhala Ataupun Alihah Alihah tu jama' pada ilah Satu benda yang boleh diibadati ataupun diibadahi Jadi ini benda dan perkara yang kita kena clear Pada zaman masyarakat Arab Jahiliyah Zaman Nabi belum lahir Masalah masyarakat Arab Jahiliyah ni apa dia? Mereka tak kenalkah Allah Ta'ala? Perkataan Allah Ta'ala tu pelik ke bagi zaman tu? Jawapannya perkataan Allah Ta'ala tak pelik pun. Sebab ada di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah yang nama orang Abdullah. Termasuk ayah Nabi sendiri. Nama dia Abdullah. Okay. Tapi konsep diorang faham. Allah Ta'ala itu ada pembantu-pembantunya. Daripada mana dia orang dapat maklumat kata Allah Ta'ala tu ada Pembantu daripada ahli kitab yang tak bertanggungjawab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani cuma majoritinya lah Yahudi yang berada di Khaybar di Madinah pada waktu tu okay. mereka lah yang memberi maklumat yang salah daripada kitab-kitab terdahulu sebab mereka ni ada nilai pandangan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab Jahiliah masyarakat Arab Jahiliah ni angkat Yahudi sebab nampak dia orang ni macam cekedik tapi rupanya dia orang ni ambil kesempatan di atas kehormatan yang diberikan oleh Arab kepada mereka itu masalah masyarakat Arab jahiliah. Okay. Dan mereka tak suka sekiranya orang Arab kenal agama yang betul. Sebab orang Yahudi dia ada satu sikap iaitu sikap eksklusifkan diri untuk kenal kebenaran untuk dapat kebaikan akhirat ni bangsa dia orang saja. Sebab tu tidak ada agama yang keluar daripada bangsa melainkan Yahudi. Yahudi ni dia bangsa lepas tu dia jadi agama. Melainkan Yahudi-Yahudi yang mutaakhir Yahudi-Yahudi yang Ujung-ujung ni lah Yahudi yang lepas perang dunia kedua Yang ni dah convert Yang ni daripada Europe Yang ni daripada Jerman orang bukan Exactly bani Israel Tapi diorang di Yahudi kan Sebab nak bagi populasi Yahudi tu Nampak ramai sikit Sebab Yahudi pada waktu tu dah berkurang Bilamana berlakunya Holocaust pada waktu tu uh, Apa nama ni uh, Nazi dia orang bunuh Yahudi dalam Adolf Hitler dia bunuh Yahudi dalam kumpulan yang ramai. Jadi populasi Yahudi tu kurang. Yahudi tu dibesarkan sikit komuniti dia dengan convert beberapa orang Eropah yang tercari-cari. Orang kata apa dia punya kekuatan tu lah. Dan akhirnya dia orang ishtihar dia orang tu Yahudi, tapi exactly dia orang bukan Bani Israel. Daripada Israel tu sedi. Tapi dia orang dah dimasukkan dalam klan Yahudi tu juga. Yang ni yang mutaakhir. Cerita Yahudi pada zaman Nabi dia orang tak bercampur dengan Arab. Okay. jadi orang Yahudi dia ada satu sikap dia eksklusifkan agama dia tak nak dan dia tak suka masyarakat Arab ni kenal agama dia orang masuk agama dia orang sebab tu agama Yahudi ialah agama yang paling slow dalam bab dakwah dia dia tidak ada isu nak dakwah agama dia pada orang Hatta kalau dia sampai tempat kita pun dia tak sampaikan agama dia macam orang Kristian di Malaysia ni ada sejarah orang Yahudi sampai dan ada perkuburan Yahudi di Pulau Pinang. Tonton tau, tau boleh tengok dalam pulau tu ada beberapa kubur Yahudi yang lama. Tapi dia kumpulan dia ialah. Dia beza dengan Kristian. Chris, dia beza dengan pergerakan-pergerakan lain. Kristian dia ada usaha nak dakwah. Bahkan kau tengok di Malaysia ni pun, kita Islam bertembung dengan Kristian. Tak bertembung dengan agama lain dalam bak dakwah. Memang Kristian uh, dia agak laju. Dan Kristian di Malaysia ni didominasi oleh masyarakat Cina. Bukan masyarakat bangsa lain. Walaupun yang datang tu ialah daripada kalangan uh, kata apa pendakwah daripada Amerika dan lain-lain cuma yang kata apa yang makin uh, laju sekarang ni ialah daripada China dan juga Korea Selatan. Ha, sebab tu isu Kpop tu ialah isu kristianisasi. Dia bukan isu hiburan semata-mata. Ha, cuma dia tarik kepada pada anak muda entertainment dulu. Ha, tapi dia ada dalam tu ialah isu kristianisasi. Sebab tu orang-orang muda Orang perempuan ke lelaki yang mundur yang sekolah menengah ni. Yang dok layan uh, Korean drama ni. Sampai sekarang ni pun dah ada stesen TV. Juga tiba -tiba kita boleh langgan astro ke apa semua tu. Okay. Dalam tu dia akan promote Christian dalam tu. Dan juga dia akan promote dia lebih kuat pada Korea Utara. Serang juga komunis dalam tu. Okay. Walaupun kita nampak macam common je lah. Benda tu biasa. Benda tu taklah terlalu uh, obvious sangat. Tapi benda tu wujud. Dia macam dalam cerita-cerita katun lah. Tengok-tengok anak-anak, tengok Naruto. Dalam Naruto tu, dia ada unsur agama Shinto Jepun. Cuma kita tak peduli lah, dia nak tengok, dia tengok lah. Okay. Cuma dia ada beberapa mantra yang dia guna, ialah berasal daripada agama lama orang Jepun, dulu, iaitu Shinto. Kita bukan nak cerita tentang cerita katun, cuma saya nak katanya, entertainment menjadi bahan menyerapnya beberapa promotion ajaran-ajaran lain itu benda yang kita kena sedarlah okay. jadi Yahudi dalam masyarakat Arab jahiliah pada zaman Nabi diorang ada satu projek untuk bodohkan masyarakat Arab itu sahaja yang diorang nak buat diorang cuma nak ambil kesempatan diorang nak bodohkan masyarakat Arab biarlah diorang tak kenal agama apa pun cukup lah diorang nak sesat nak sembah, nak buat berhala banyak mana pun diorang boleh buat tapi, tapi kita Yahudi kita tak nak terlibat dalam bab tu? sebab tu bila mana Yahudi buat kerja macam tu Allah Taala turunkan wahyu tentang silapnya pemahaman orang Yahudi tu sendiri bilamana Allah Taala kata waqalu lan tamassana an illa ayyaman maududah. Mereka Yahudi mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka melainkan beberapa hari saja. Ini ideologi dia orang sebab dia orang rasa dia orang eksklusif. Kalau masuk neraka pun tak lama. Itu Yahudi punya perangai. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah beri maklumat itu kepada dia orang. Maklumat itu datang daripada sangka-sangkaan semata-mata. Ha, cuma itu ialah ideologi yang ada di sekitar tanah Arab pada waktu itu. Kristian ada. Kristian ada di Rom. Sebahagian orang Arab yang convert Kristian pun ada. Daripada kalangan raja-raja. Antaranya keturunan Ghassan. Yang ini duduk di bahagian Syria. Dan sebahagiannya sebab tu tuan-tuan tengok sebahagian orang Syria ni muka dia ada ada kata apa kacaukan Rom itulah kesan daripada zaman tu dulu sebab Syria Jordan Palestin ni dalam wilayah Rom mereka bukan Arab Tulen yang Arab Tulen ni yang duduk di semenanjung tanah Arab hari ni lah termasuk Arab Saudi tempat lahirnya Nabi Muhammad tu yang tu tak bercampur yang tu mai daripada Bani Kahqan daripada Yamat tak bercampur dengan mana-mana okay. cuma nak katanya Uh, suasana masyarakat Arab pada waktu itu Kristian ada, Yahudi ada cuma agama yang ada pada waktu itulah agama Hanif yang telah dipesongkan ke arah penyembahan berhala seruan dakwah Nabi Ibrahim, diorang percaya apa yang orang buat tu ialah agama Nabi Ibrahim tapi terpesong iaitu ambil berhala untuk disembah juga, mewujudkan syarik kepada Allah Azza wa Jalla, mewujudkan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla Okay. Jadi kata Imam Abu Hanifah dalam ni dia kata walakin min tariq annahu la sharikalah Allah Taala itu esa iaitu pada jalan tidak ada sekutu padanya lam yalid wa lam tidak dilahirkan Allah Taala itu dan juga dia tidak melahirkan tidak melahirkan anak lam yalid tidak melahirkan wa lam tiada dilahirkan okey Walaam yakinlahu kufuan ahad dan dia tidak mempunyai ataupun menyerupai dengan mana-mana makhluk. Nah, ini lebih kurang daripada apa yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Kullu Allahu ahad, lah. Walaam yakinlahu kufuan ahad. Perkataan kufuan ataupun kufuan setengah kira dia baca dengan kufuan ahad. Okay. Dia maju pada perkataan kufu. Dalam bahasa Melayu kita sebut sekufu. Bila mana bincang bab kahwin ni kita akan bahas bab sekufunya lelaki dan perempuan pasangan tu bila mana dia nak kahwin. Tak nak cerita yang tu itu panjang. Okey. perkataan sekufu ni ialah hampir setara. Kalau tak setara pun dia hampir setara. jadi Allah Taala dia nafikan dia kata walam yakullahu kufwan ahad. Tidak ada padanya apa-apa yang setarah pun. Setaraf pun tak ada, rendah sikit pun tak ada. Taraf dia penarafan kuasa ketuhanan tidak diberikan. Okey. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, la yushbihuhu syai'an minal asyia'i min khalqihi. Maksudnya, dia tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk dan tiada satu pun daripada makhluk yang menyerupainya. Itulah kata muktamad dalam bab akidah. Okey. Akidah pada zaman dulu ni, pada zaman Imam 4 ni, Imam Abu Hanifah yang paling awal, okey, bila mana bahas bak akidah, orang akan bahas banyak ni lah. Sebab pada waktu ni, tiada keperluan nak bercakap panjang dalam bak akidah. Sebab sesat tak banyak dan kesamaran tu mudah untuk dipatahkan pada zaman tu. Beza dengan zaman kita ni, kesamaran banyak. Hatta orang yang belajar agama pun, dia banyak kesamaran lah kepala dia. Dia pun sendiri tertukar antara yang betul, hampir betul dan salah. Pada zaman dulu, zaman Imam Abu Hanifah ni dia ada betul dan tak betul je. Zaman kita ni dia ada satu lagi, hampir betul. Yang hampir betul tu jadi problem. Sampai dekat situ kita jadi, kita jadi problem. Nak buat macam mana? Dan yang hampir betul ni, dah menjadi darah daging dalam tempoh lebih 500 tahun dah pun. Itu antara sebab dan perkara kita terpaksa menghadapi uh, bak akidah ni dia lebih luas dan dia lebih panjang walaupun pengajian akidah hakikatnya ialah pengajian yang ringkas mudah, macam mana Nabi sampaikan tauhid pada para sahabat yang baru masuk Islam, dia dapat tauhid, dia balik kampung dia dia boleh cerita tauhid pada orang kampung dia, sebab orang kampung dia tidak menerima syubahat yang banyak tak terima, beza dengan zaman kita orang kafir telah menerima salah faham yang banyak terhadap tauhid orang Islam ok, huraian muka surat 22, maksud tauhid ialah beriktikad. Bahawa hanya Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah Dia adalah pencipta dan pentadbir alam semesta Semua perkara ini adalah khusus bagi Allah Azza wa Jal okay. Sini kita boleh tengok Beriktikat bahawa Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah Tu poin pertama dia Kita boleh buat kurungan situ Beriktikat bahawa hanya Allah satu-satu Tuhan yang layak disembah Disembah sini ialah Diibadahi. Perkataan sembah ni kadang-kadang dia tak sampai maksudnya. Macam yang disebut oleh Profesor Hamka dalam Tafsir Azhar. Bila mana dia buat sikit komentar terhadap terjemahan bahasa Melayu, Ia kanak Hanya kepada engkau kami sembah. Wah, Ia kanak dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Okay. Pada pandangan Profesor Hamka dia kata perkataan Ia kanak tu kena tajemah dengan hanya kepada engkau kami beribadah. Sebab perkataan sembah pada pemahaman dia ialah satu perkataan yang skop dia kecil. Bila mana sebut sembah bagi masyarakat Melayu, dia hanya akan nampak pada hal-hal keistanaan. Dia tak nampak pada empat lain. Sebab bila mana sebut sembah ni, sembah raja, sembah sultan. Sembah maklum, sembah... Dia nampak... Dia lebih kepada tu... Okay. Sebab tu dia akan terkurung agama ini Pada rumah ibadat saja Islam ni... Sebab tu bila mana nampak sembah... Orang akan nampak solat... Orang akan nampak masjid... Orang akan nampak surau... Bila mana dia bawa kereta... Dia tak nampak... Di mana part dia nak sembah Tuhan... Di situ... Bila mana dia sedang berurus niaga... Dia sedang nega... Kak mana pak beribadah pada Allah Taala ataupun menyembah Tuhan? Bila mana dia sedang bertugas dia bekerja, office hour dia. Di mana pak dia beribadah pada Allah Azza Wajal dia tak clear yang tu. Dia, dia bukan tak clear. Sebab kebiasaan beribadah tu lebih nampak di masjid ataupun dalam bentuk ritual puasa, salat, umrah, haji, zakat. Okay. Tapi bila mana duduk seorang di bila mana duduk di tempat kerja Bila mana bawa kereta Duduk dalam dia Diorang tak nampak yang tu okay. Jadi perkataan layak disembah tu ialah Layak di Hi pada setiap masa dan ketika Itu yang akan membentuk satu orang Muslim tu dia sedar Dia sedang berada dalam pemerhatian Allah Azza wa Jal okay. Dia adalah pencipta Dan pentadbir alam semesta Pencipta dan pentadbir Tuhan buat Dan Tuhan urus apa yang dia buat itu maksud pencipta dan pentadbir. Pencipta ni dia buat. Semua dia cipta. Dalam Quran sebut, Badi'usama wa wal ard. Dialah yang mula-mula meletakkan reka bentuk pada langit dan bumi. Badi'usama tu maksudnya, Badi' maksudnya ialah orang yang mereka bentuk. Bukan ambil idea orang, Lepas tu buat. Bukan. Idea dia. Sebab tu dalam bahasa Arab, Orang yang kreatif ni disebut sebagai mubdik. Mubdi ni ialah orang yang kreatif. Orang yang fikir nak buat satu inovasi lain pada orang. Okey. Badi'us samawati wal'ar. Dialah Tuhan yang mereka buat first rekaan tu, dia yang buat. Okey. Kemudian dia yang mengurus takbir. Dia bukan buat dan dia biar. Dia urus takbir pula. Okey. Semua perkara ini khusus bagi Allah. Khusus ni maknanya hanya dia. Tidak ada kuasa lain. Tidak ada pihak lain. Tidak ada mana-mana Benda yang dilantik oleh Tuhan, sama ada di kalangan manusia, di kalangan jin, di kalangan tumbuhan, segala benda yang tak bergerak, batu, kayu-kayan, apa semua ni, dia bukan pihak yang dilantik oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tauhid mempunyai dua rukun, iaitu mensabitkan dan menafikan. Sabitkan makna dia apa? Kita kaitkan. Tuhanlah yang cipta, Tuhanlah yang pelihara. Nafikan yang kedua ialah kita tolak selain pada Tuhan. Bukan selain pada Tuhan ni, dia bukan cipta dunia. Dia bukan cipta langit dan bumi dan bukan dia jugalah yang urus takbir bumi. Sebab tu dalam kalimah tayyibah ataupun dalam syahadah, dia sebut la ilaha illallah, iaitu kita nafi dulu, tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Sebab menafikan lebih penting daripada mensabitkan. Ada orang dia sabit, tapi dia nak kait juga dengan beberapa pihak-pihak lain yang telah dinafikan, oleh Tuhan sendiri macam masyarakat Arab jahiliah dia kata Tuhan cipta tapi kalau lama tak hujan dia tak pandai minta direct dengan Tuhan dia wujudkan ada berhala yang boleh deal dengan Tuhan buat hujan saja ada patung berhala khusus nama sekian yang ni untuk hujan dia orang bukan minta pada yang tu dia orang suruh berhala tu minta pada Tuhan sebab dia orang rasa suara dia orang tak kuat untuk minta dengan Tuhan itu problem masyarakat Arab Jahiliyah. Kalau dia orang dah kena hujan teruk sangat, nak kemarau balik, ah minta berhala lain. Dia orang wujudkan department department dalam isu-isu ketuhanan tu, bahagian-bahagian tu. Ah, maknanya kalau nak anak, okey yang ni, yang ni Tuhan dia. Jangan minta dengan berhala lain, berhala ni. Ah, seru nama ni. Okey. Dan benda yang kita kena sedar, berhala ni kita jangan faham patung semata-mata. Berhala ni dia boleh jadi ukiran, patung, yang kedua, dia boleh jadi, jamadat, jamadat ni maksud dia, pokok kayu, pungsu ke apa-apa semua, busud apa, apa semua, dan dia juga kadang-kadang boleh jadi, orang perseorangan yang masih hidup, orang, maknanya dia tu, mungkin orang hebat di kalangan masyarakat, orang pergi minta dengan dia, dan dia tak perbetulkan, isu orang datang main minta tu, tuan, -tuan jangan tertukar dengan, tawasul, tawasul isu lain, ok, orang pergi minta dengan dia direct dalam masyarakat Melayu dia sebut dengan istilah pawang ha, dia akan dia akan dia akan sebut ni pawang buaya ni benda ni ada dalam kajian universiti orang ada sebut okey maknanya bila mana ada isu buaya menyerang di sungai tertentu okay. yang pandai ubat sakit perut tak boleh ambil pot lambat ni yang boleh hanya pawang buaya saja ha, pawang lembu tak boleh buat yang ni okey dan pawang tu sendiri dia sendiri rasa diri dia boleh buat dia sendiri yang ni ialah bahagian pada berhala walaupun dia bukan jenis batu dia bukan jenis patung dia tetap digelar sebagai bahagian pada berhala sebab orang pergi deal dengan dia bukan orang suruh dia doa orang suruh tu sebab orang pasti akan jadi akan jadi okey beza dengan tawassul minta dengan orang saleh ni dia tidak ada kepakaran khusus Contoh yang berlaku pada zaman para sahabat dulu bilamana lama Madinah tak minta hujan uh, Tak turun hujan Maka uh, Umar Al-Khattab Amirul Minni ni Dia minta Abbas Pak Naka Nabi ni suruh doa hujan Bukan kawan tu boleh doa waktu hujannya Semua doa dari orang Cuma pada waktu tu hajat yang diperlukan ialah hujan Lepas pada ni kalau nak kemarau Dia, dia dilihat sebagai orang yang ada kemampuan berdoa Dan Tuhan dengar doa dia Semua benda dan orang yang minta tu dia bukan minta dengan kawan tu dia minta dengan Tuhan cuma dia rasa kawan ni dia ada uh, orang kata apa akses dengan Tuhan lebih rapat akses dengan Tuhan lebih rapat ni beza antara tawasul dengan berhala sebab ada orang dia kata tak ada masalah nak pergi berhala sebab berhala pun bukan minta dengan berhala kita minta dengan Tuhan cuma kita mewujudkan perantaraan no itu ada beza dan dalam hadis pun Nabi larang kita minta pada benda yang mati benda yang dah mati ni kita boleh minta doa dengan orang saleh yang masih hidup orang saleh ni mana-mana orang lah ha, cuma oh, masyarakat kita ni nampak orang saleh ni orang masjid lah mana-mana okay. orang yang jujur dalam urusan kerja dia yang bagus yang kata kotapa dia bukan syarat ustaz bukan syarat imam semua. mana-mana orang yang tuan-tuan tengok kawan-kawan kerja yang kerja on time salat pun salat tak banyak mengulak, kita boleh anggap dia orang salih lah. Boleh minta dia doa untuk kita. Yang ni yang kalau kita nak minta dia tahnik anak kita, dia pun tak isap rokok apa, -apa semua. Okey tu. Dia bukan imam pun. Bukan pegawai pejabat mufti, bukan mufti juga. Okay. Tapi dia pekerja, pekerja biasa setakat kerani. Gaji, eh, kata apa, grade pun 19 ke 17, 18. Tapi, kita tengok dia masuk on time pukul 8, dia keluar pukul 5, dia tak mengulau time waktu makan, dia makan, time waktu balik ofis, dia balik ofis, time yang salat, dia salat. Cakap orang pun dia tak buat, apa dia pun tak buat. Yang ni kita kategorikan dia orang salih. Kita harap dia ada bahagian doa-doa yang Tuhan dengar. Sebab tuan-tuan kena tahu, doa orang yang salih ni, kita tak ketahui siapa dia. Tak diketahui siapa orang tu. Sebab tu ada satu... Uh, kitab yang ditulis oleh Ibn Jauzi Nama kitab dia Sifatul Safwah Dalam Sifatul Safwah ni Dia ada letakkan satu bab dalam kitab tu Kisah orang-orang yang tak dikenali Tapi doa dia makbul Antaranya lah satu orang Pada zaman Muhammad bin Munkadir Muhammad bin Munkadir ni Atas sikit pada Imam Malik Mananya kalau kita agak mungkin sezaman lah dengan Imam Abu Hanifah ni Dia fakih duduk di Madinah Abu Hanifah duduk di Iraq okay. Muhammad bin Muqadir dikatakan dia tabi tabi ada riwayat berbagai-bagai okay. dia dianggap sebagai faqih di Madinah orang alim pada waktu tu berlaku kemarau di Madinah kemarau kemarau yang lama dah buat salah istisqa khalifah dah suruh buat tak turun juga hujan okay. dah suruh orang-orang alim yang tarah mufti beri fatwa ni berdoa tak yalah saya nak tunjuk konsep faham orang soleh ni macam mana Dan berdoa pada orang soleh ni macam mana Orang dah macam doa-doa lah ha, Tapi macam kita rasa Tuhan tak bagi hujan, tak bagi hujan lah. okay. Muhammad bin Muqadir ni dia ada kebiasaan Kebiasaan dia, dia suka kiam di masjid Nabi Luar pada bulan Ramadan, bukan kiam Ramadan saja mana yang salat malam di masjid Nabi dan dia ada satu tiang. Tiang tu orang nak tahu. Tu Muhammad bin Muqadir je duduk. Orang lain tak boleh duduk. Maknanya dalam pukul 1.3 malam dan ujung sampai ke subuh, orang akan kosongkan tiang tu. Dia memang akan duduk situ. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Bukan hanya bulan Ramadan. Okay. Satu hari dia pergi. Dan waktu tu kemarau di Madinah. Salat isi dah buat. Orang dah minta dia berdoa pun tak yalah. Dia pun duduk. Duduk berehat. Baru sudah salat, sunat, apa semua. Baca Quran ke zikir. Wallahualam. Wallahualam. Dia duduk berehat. Okey. Pada waktu tu semua orang berdoa suruh minta hujan. Semua orang berdoa. Okey. Tiba-tiba waktu dia duduk berehat tu dekat-dekat hampir dengan waktu sahur ataupun dekat dengan waktu subuh. Maknanya sahur nak pergi ke subuh. Waktu sahur ni sekitar pukul, pukul 4.5 lah kot sekarang. Okey, pukul 5 lebih, nak pergi ke pukul 6 dekat-dekat subuh. Okey. Dia tengok satu orang soft depan sikit pada dia sedang solat. Orang biasa yang riwayat sebut dia tu tukang kasut lah. Dia tukang baiki kasut. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, doa dia tu, dia kata, Ya Allah, engkau turunkan hujan di Madinah. mana di bumi ni. Kalau engkau tidak turunkan, aku akan ambil tindakan pada engkau. Tu doa dia. Lain macam doa dia. Muhammad bin Muqadir kata, dalam riwayat kata, Majnun halarajul. Muhammad bin Muqadir kata, Gila lelaki ni, dia berdoa tu gila. Cara dia berdoa tu gila. Okay. Tapi Muhammad bin Abu Qadir kata, waktu dia berdoa tu, dekat-dekat nak habis doa dia diulang berkali-kali. Kalau kau tak turunkan hujan, aku ambil tindakan. Dia nak ambil tindakan kepada Tuhan. Okay. Sebelum dia habis doa tu, orang keluar sikit daripada masjid, sebab orang perasan awan hitam mulai berkepul di Madinah lepas pada tu dia habis doa dia nak letak tangan dia daripada doa tu hujan intik-intik gerimis dah turun lelaki tu yang berdoa yang kata nak ambil tindakan kepada Tuhan tu kalau tak hujan tak turun hujan Tuhan dengar doa dia walaupun doa dia tu kurang ajar hakikatnya bukan daripada adab doa lepas pada dia tengok gerimis dah turun lepas tu hujan makin lebat makin lebat sehingga orang yang aduk ibadah lah masjid ni keluar sebab tabiat orang Arab ni kalau hujan dia orang keluar dia orang akan mandi hujan lah istilah kita beza dengan kita orang Melayu dah hujan lebat kita masuk lah rumah dia orang Arab hujan lebat dia pergi keluar sebab ada sunnah Nabi kalau hujan turun ni kita kita pergi sekejap mandi bukan mandi macam budak-budak tu bagi basah sikit air hujan tu ada sebahagian riwayat yang lah, kata buka sebahagian riwayat kata Nabi buka ridak ni buka uh, kain ni yang menutup kepala Nabi Nabi basahkan kepala dengan air hujan tu uh, untuk merasai air hujan itu ialah nikmat lah oh, kita okay. jadi orang-orang keluar Muhammad Ibn Khadir dia tak keluar dia tengok lelaki yang berdoa tadi lelaki berdoa tadi dia patah balik doa dia dia kata Ya Allah siapalah aku sehingga engkau mendengar doaku. Dia, dia okay. jadi Muhammad Ibn Khadir dah im, orang ni Sampai solat subuh, selesai solat subuh, dia pun ikut, ikut, ikut, ikut, sampailah ke tempat dia. Rupanya dia satu orang yang baiki kasut orang, gilak kasut orang, di kaki lima terpencil. Dan dia ni kenal. Ini Muhammad bin Muqadir. Waktu kawan tu sampai, dia pun tanya, apa yang kamu nak daripada aku? Kamu ada kasut nak gilak ke? Kamu ada kasut nak baiki ke? Dia kenalah yang doa tadi tu. Dia kenal Muhammad bin Muqadir. Okay. Maka Muhammad bin Muqadir pun tanya, kamu ke yang berdoa, di masjid Nabi Sekiranya hujan tak turun di Madinah Aku akan ambil tindakan Dia nak confirm yang tu ya. okay. Maka dia kata kamu tak ada apa-apa urusan dengan lelaki tu Yang yang tukang kasut tu okay. Dia macam marah Dia tak suka orang cari dia Jadi Muhammad Bukadir pun hormat dia Esok tunggu lagi Pukul uh, waktu sahur tu tunggu lagi Kuk-kuk lelaki tu ada Lelaki tu tak datang ke masjid hari tu akhirnya lepas subuh dia pergi dan dia tengok uh, tempat dia kasut dia tu dah hilang lah rak kasut semua dah semua dah bersih licin dia pun tanya kedai sebelah mana lelaki ni pergi dia kata lepas pada dia bercakap dengan kamu semalam kemarin dia bungkus semua barang dia keluar pada Madinah keluar pada kota Madinah Ibnu Jauzi letakkan ini orang-orang yang tak dikenali di Madinah tapi doa dia mustajah nombor tak tahu dia orang biasa nak banding dengan Muhammad bin Mukadir jauh alim Muhammad bin Mukadir Imam Malik memuji Muhammad bin Mukadir sebagai fakih di Madinah tapi Muhammad bin Mukadir doa minta hujan tak laku bukan kata tak laku doa dia Tuhan tak dengar sangat yang tukar kasut tu Tuhan Tuhan dengar okay. jadi konsep meminta doa pada orang saleh ni tuan-tuan jangan sempitkan hanya pada orang agama sahaja orang saleh ni lah orang yang baik Budi pekertinya Itu orang salah Dan mungkin dia ada Kata apa uh, Doa excess doa dia tu kuat lah okay. Jadi Itu yang dibenarkan dalam Islam Itu yang dibenarkan Yang berhala tu tak dibenarkan okay. Balik pada muka surat 22 tu okay. uh, Pada huraian lagi yang pertama bermaksud mensabitkan bahawa Allah Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta Dan mensabitkan ketuhanan dan pengabdian mutlak hanya kepadanya Maknanya Bab ketuhanan pada Allah Ta'ala Abdi diri pun pada Allah Ta'ala Rukun kedua menafikan semua perkara ini selain daripada Allah Maknanya benda lain tidak ada Hak untuk cipta urus takbir alam Tak ada Dalilnya ialah Surah Al-Baqarah ayat 163 Wa ila hukum wahid dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallahurrahmanurrahim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha pemurah lagi Maha mengasihani. Dalil dia mudah ya. Okey. Cuma saya nak sebut sikit. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan dia. Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim okay. Ar-Rahman tu dia terjemah yang maha pemurah okay. Ar-Rahman yang maha pemurah Ar-Rahim yang maha mengasihani okay. Yang maha pemurah ni nak kena clear sikit terjemahan dia okay. Maha pemurahnya Allah Ta'ala ni dia beri semua nikmat Kepada semua makhluk di dunia ni Tak kira manusia, tak kira binatang Dan manusia tu pula tak kira muslim kafir itu maksud Ar-Rahman. Okay. Dan dia ada lebih sikit. Iaitu dia juga memberikan kepada kita ujian dengan sifat pemurahnya sehingga kita rasa berat ujian tu. Ha, yang ni tidak disebut dalam banyak terjemahan. Yang ni kita tak berapa faham. Meskipunlah Tuhan kata dia Ar-Rahman. Tiba-tiba ada sebahagian ulama kata antara sifat ar rahmannya Allah Ta'ala tu dia uji kita di dunia. Sehingga ujian tu berat. Kita perasan berat ujian tu. Ha, itu ialah petanda pengasihnya Tuhan. Okay. Macam mana kita nak uh, connecting, nak bagi paham. Pengasih Tuhan tiba-tiba dia bagi sakit dekat kita. Okay. Ujian di dunia ni kita tahu, ianya ialah ujian yang menjadi pengurangan masalah di akhirat. Segala ujian yang berlaku di dunia ni, dia akan memberi peluang anda lebih selamat di akhirat. Sebab tu ada sebahagian para sahabat Kalau diorang tak kena uji dalam setahun Diorang akan rasa gelisah Sebab takut Itu ialah istidraj Tak kena uji langsung ni Menjadi satu kebimbangan Tapi Bukanlah Benda tu Satu ukuran yang Pasti dan tepat Kau tak kena uji tu Maknanya Tuhan tak suka kita okay, Cuma dia ada rasa bimbang Maksudnya sini ialah Allah Ta'ala dengan sifat ar-Rahman dia, dia uji kita sebab dia tak nak bagi kita sakit banyak di akhirat. tu je maksud dia. Okay. Cuma dalam setengah-setengah tafsir dia hanya terjemah banyak tu lah Dia terjemah yang maha pemurah. Dalam kitab-kitab jawi pun dia akan sebut maha pemurah akan segala hambanya di dunia. Maksudnya semua sekali lah. Kita pergi lalu azan tu. Okay, kita sambung sikit lagi. Maksud Ar-Rahman itu Allah Taala yang Maha mengasih, Maha pemurah. <tuh> Maksudnya dia akan bagi nikmat dan dia akan bagi ujian, azab. Yang mana azab tu dipandang oleh sebahagian orang sebagai benda yang berat, cuma dalam hadis Nabi sebut ajaban li'amril mukmin, ajaib bagi orang yang beriman. Dia tengok